Розділ 21. Я пірнаю в затоплену хату, пастка, віч-навіч з Богом, без вихідь. Рішучість охопила мене зненацька. Я вагався всього на одну якусь мить. Тоді рвучку скинув ватника, чоботи. Одним рухом, як старший лейтенант Пайчадзе, вискочити на борт машини не зміг. Для мене було зависоко. Підскочивши, я повиснув перехильки, животом спираючись на борт. Потім перекинув ногу, на мить завис на руках уже по той бік і нечутно спорснув у воду. Кілька рухів, і я вже біля вікна. Ікона має бути отуто у кутку, зразу за вікном праворуч, на мацію, аби тільки шибку висадити так, щоб не порізатися. Хата була затоплена майже по самісіньку стріху, і вікна, власне, я не бачив, лише край візерунчистої різбленої лутки виднівся над водою. Підпливши, схопився за ту лудку і сунув руку у воду, мацаючи. Рука вільно пройшла у вікно, шибки вже були повибивані. Все гаразд, я крутнув головою в бік човна. Ех, жаль, що Павлуша, здається, не бачить. Ну, нічого, він побачить, коли я вирину і передаватиму бабі Мокрині те, за чим вона плаче. Побачить. Я трохи сіпнувся вгору, хапнув повні груди повітря і пірнув. Пропливаючи крізь вікно, я зачепився за щось ногою і вже думав, що застряв. Що сили шарпнув ногу, відпустило. Грибнув руками і виринув уже в хаті. Розплющив очі і враз побачив у кутку ікону. Так, так, побачив, бо перед нею горіла лампадка. Мені спершу навіть не здалося це дивним. Я зробив два-три рухи і опинився біля ікони. Сунув за нею руку і намацав якийсь невеликий довгастий пакуночок. Вихопив і назад до вікна. Пірнув і враз ударився об щось головою, руки наштовхнулися на якусь перепону. Я став похапливо руками намацювати прохід. У вікні щось застряло. Мені забракло повітря, і я виринув. Знову пірнув і знову не міг пробитися. Виринувши, спробував намацати і відштовхнути ногою те, що заважало. Я гатив ногою щосили, але марно. Вікно завалило чимось великим і важезним. Чи то я зрушив його ногою, коли зачепився, чи вода піднесла, хто знав. Я сіртонувся крізь прочинені сінешні двері до вихідних. Вони були замкнені. Мало того, я намацав, що вони були ще й підперті зсередини якимись колодами. Мабуть, баба Мокрина думала врятуватися так від води. Я поплив назад у хату. Друге вікно було загороджено шафою. Чи то вода її сюди посунула, чи знову ж таки сама баба – невідомо. Більше вікон не було. Хата в бабу Мокрини стара, на два вікна – тісна і незручна. Тому-то дочки й будували кам'яницю для себе. Мокрий одяг тягнув донизу, важко було триматися на воді. Давався в знаки і мій марш-бросок на велосипеді до військового табору. Я вхопився за електричний дріт з лампочкою, що звисав зі стелі посеред хати. Дихати було важко. І раптом я зрозумів увесь жах свого становища. Я висів на електричній дротині майже під самісінькою стелею у затопленій хаті, а вода все прибувала. У тремтливому світлі лампадки я бачив, як хлюпоче вода попід стінами. Здавалося, з кожною миттю все вище і вище. Воно вже хвильки зачіпають, підгойдують лампадку. І тільки тепер я розчовпав, як незбагненне дивно виглядає ця лампадка, що горить у кутку перед іконою. Як не згасла у тому шалі стихії ця маленька крапелька світла. То було якесь диво. А може… А може це справді диво? Може… Тут я вперше придивився до ікони і побачив… Бога. Він зорив на мене з кутка великими круглими чорними очима. Спокійно і строго. Здавалося, він стоїть у воді по груди, і вода ворушиться, хлюпоче біля його грудей, від того, що він дихає. Це було так страшно, що я відчув, як у мене здіймається до гори чуб. Спав на думку Піп Гога, його таємничі слова «Темна вода в облацях, які я ніяк не міг зрозуміти, хоч явно відчував у них осуд і докір. Згадав і бабу Мокрину, і її прокльони на свою адресу. Темна вода. Вода. От вона, вода. Невже, виходить, є такий в світі Бог, і це Він карає мене, жахом подумав я. І зараз мені буде кінець. Бо ніхто ж не знає, що я пірнув сюди. Вони возяться там з тою коровою, і ніхто не бачив. Зараз вода підніметься до стелі, заповнить усю хату, я булькну, захлинуся, і все. Але я не хочу вмирати. Не хочу, я хочу жити, хочу кататися на велосипеді, грати в футбола, їсти морозиво крем брюле. Я ронувся до вікна і пірнув, і несамовито з усієї сили запрацював руками, намагаючись пробитися крізь вікно. Я вовтузився під водою доти, поки не відчув, що одна тільки ще мить, і я захлинусь. Тоді я виринув. Розплющивши очі, встиг іще побачити, як востаннє блимнув і згас вогник лампадки. Своїм пірнанням я здійняв хвильки, і вони перекинули лампадку. Суцільна непроникна темрява огорнула мене. Я борсався у воді, як сліпе кошеня. Сил ставало дедалі менше. Я почав ковтати воду і захлинатися. Невимовний жах охопив мене. Невже це кінець? Не хочу. Не хочу. Нехо! Я закричав. І сам почув, яким здавленим і безсилим був той крик. Так кричать крізь сон, коли душать кошмар. А може це і справді лише кошмар? Може це все мені сниться? І я зараз прокинусь, побачу сонце, що світить у вікно, і почую...